Ötödik fejezet, moslék a fejemben. Kíméletlenül le akarom hántani egy éleskéssel a húsomat a csontokról, az inakat, az izmokat, mindent, hogy megmutassa magát, a maga mocskos valójában a rossz indulatú, a kicsinyás, a gyáva, az illúziókban élő, az önbecsapó. Eljött egyelőre csak barnáról rántam, lesz szakadatlanul a leplet, bizonyára igazságtalanul. Folyamatosan vele foglalkozom. Őt mocskolom. Jó, nem folyamatosan, csak ha valami felzaklat. És közben kíméletlenül szemmel tartom ocsmány magamat is, aki már nem a régi önmaga. Mit történt velem? A meditációmban sárkányrepülőn szállok fel a hegyre, boldogan élvezve a szabadságézét. Ez azt bizonyítja, nem is vagyok annyira rossz lelki állapotban, mert olyankor csak vonzolom magam felfelé, vissza-vissza csúszom. Keserves küszködés a feljutás. A hegyen körtáncot járunk. Ki erre húz, ki arra? Nagy az űrzavar, az összevisszaság. visszaság át kélök, a körből, és legurítom a hegyről. Gondolom, barna maradhat musika nélkül. De nem. Őt is szigálom és legurítom. Lent! Megtalálod a nusikádat is. Kezdem előről, Körtánc, megpróbálom megölelni nusikát, de mintha a mágnes taszító végei állnának egymással szemben. Megpróbálom barnát megölelni. Pontosan ugyanaz a helyzet, mintha erős széllel szemben akarnék haladni. Kitárom a karom, akarom ölelni, de az erő eltávolít. Ott él, mint aki átszállt egy másik villamosra. Fel kell reggel, kicsit nehézkesen, krákogva, köhögve, rágyújt, tesz veszeszmötől, kávét csinál Nescaféból. A nem éjét a szennyesbe teszi, amit aztán Nusika kialászik belőle, és kimos. Vajon Nusika vasolja az ingét, vagy már van bejáró nője? Barna megosztja a gondolatait, tépelődéseit Nusikával, aki figyelmesen hallgatja és igyekszik okosan hozzászólni. Barna elégedett a válaszszal. Szeretettel néz rá. Szereti őt. Nusika is Barnához fordulhat, ha valamint tépelődik. Barna meghallgatja és ő tényleg érdemben válaszol. Segít, mert szeret segíteni, mert tudja, hogyan kell, mert okos, mert megért másokat a problémáin is megértő pótapaként Nevelő apának nem rossz különben. Jobb lenne, ha nem hoznának össze saját babát, mert pótapaként a legjobb. Hajrá, gyűjtsük a nevel gyerekeket. Bemegyek Ábel szobájába, viszem a laptopomat is. Szereti, ha szobájában dolgozom, és így tudunk szólni egymáshoz. Évek óta nagy rajongója a számítógépes játékoknak, de eddig magányosan irányította a tévéképernyőjén zajló folyamatokat. Most azonban vásároltunk egy úgynevezett multiplayer előfizetést, és hirtelen kinyílt számára a világ. Mivel gyakran üldögélek a szobájában, tanulja voltam a magányos játékainak is, most pedig tanulja vagyok ennek az új módnak is. A világ számos pontján üldögél egy-egy kis rác a szobájában, és izgatottan nyomkodja a gombokat, meg rángatja a karokat. Japán, amerikai, meg európai srácok kis csapata játszik együtt egy időben. Az egyikük bemutat egy gördeszkás attrakciót, a többieknek pedig utána kell csinálniuk. Ki tudják fejezni egymásnak az együttérzésüket, a nem tetszésüket, a lelkesedésüket is kézmozdulatok segítségével. Sőt, mikrofonon keresztül még beszélni is tudnak egymással. Ha szimpatikusak lesznek egymásnak, barátok lesznek. Már tizenkét barátom van, jelenti büszkén ábel. Gratulálok. Próbálok dolgozni. Aminak megígértem magamnak, hogy összeszedettebb leszek. Ahogy épp szedem össze magam, Donatella rátelepszik a gépemre. Menj innen inkább, ábel órakoztasd. Ő csak játszik, én meg komoly munkát végzek. Tessék ezt méltányolni. Ez is komoly munka, tiltakozik Ábel. Tudod, milyen nehéz ilyen jó eredményt elérni? Nagyon ott kell lennem minden pillanatban. Angol szöveg hallatszik Ábel gépéből. Azt mondja az egyik srác, hogy kiszáll, mert iskolába kell mennie, közvetít Abel. Most este nyolckor? Hmm. Rájövök, hogy a világnak azon a felén nyilván nem este nyolc óra volt. Elképzeltem, ahogy leteszi a gyerek a kezéből a joystickot, kapja az iskolatáskáját, elköszön az anyjától, és kelletlenül elindul az iskolába. Vagy örömmel. Tudom is én, hogy mennek a gyerekek iskolába a világnak azon a pontján. Még egy órát nyűglődő munkacím szó alatt aztán elmegyek aludni. Ez az egyetlen gyógyszer a fájdalmamra. De az álmom ezúttal rettenetes. Nem csoda, ha egyszer moslik van a fejemben, mire is számítottam. Hmm. Minden valósul Kész katasztrófa. A házunk előtti kertben megyek lefelé biciklivel, de amikor fékezni akarok, belegabajodik a lábom a pedál Kétségbe esetten igyekszem kiszabadulni és fékezni, de helyette sebességet váltok. A lejtő alján őrült nagyot esem, és egy galagonya bokorban landolok. A vagyok már. Piritost készítek. De ott felejtem. Még a nappaliban beszélgetek Dorga egyik osztálytársának szüleivel. Leég a konyha, vastag füstgomoly a levegőben, csupakorom minden. Óriási hegyekben áll a szennyes ruha a konyha kövén. Próbálom válogatni, mosni, szabadulni az eszeveszett káosztól. Félbehagyom. Meg akarom kínálni üdítővel a vendégeket, depóárejét. Mosószeres flakomba töltöm. Amikor meg később mosni akarok valami, szörpötöntök a gépbe. Semmit sem csinálok jól. Retteletesen szétszort vagyok. Megyek le ismét a kertbe, most a lábam gabajodik össze, és egy helyben állva elesem. Mondom Dorkának, aki ott ül a hinta ágyban, hogy mindez az esti zaklatottságomnak a következménye, mert Barna iszonyan kiborított. Közben egy, egy csoport gyülekezik, elhelyezkednek a lelátószerűen elrendezett széksorokban. Mikrofonokat szerelnek fel, de mindenki mérges, hiszen tudják, hogy nem lesz rá szükség. Barna mégis mereven ragaszkodik hozzá, kiadta utasításban. Mindenki dős, az értelmetlen és merev szabály miatt, ez barna történelmi okokból kifolyóan ragaszkodik. A főzéshez szeretet kell. Benne kell lennie a gomba paprikásban a szeretetemnek is. Nem csak a piros paprikának, tárkonynak, tejfölnek. Mit esznek mostanában a gyerekek? Ételnek álcázott mérget. Ma nem? Néhány napja. Ehhez jól vagyok, valami misztikus történik velem. Meglódultak a dolgaim. A könyvemnek nagy sikere van a szakmám belül. Mindenféle méltató visszajelzéseket kapok, ezen kívül sorra kapom a felkéréseket előadásokra, cikkekre. Mondanám, hogy nolám. csak szét kellett várnunk Barnával, és hogy áramlanak már is az energiák ebben a nagy felszabadultságban. Felszabadultságban? Igen, van, az is, de közben meg itt ez a gyász. Főállásban csinálom. Nem veszi el ez az energiámat. Ki érti ezt? De azért örvendezek, hogy jól mennek a dolgaim, és hogy viszonylag békések a napjaim. Ennek már látszania kell a meditációmban is. Hmm. A tábortűzni egy szalonnát csítünk. Elszántam magam, hogy végre nem fogok támadni. Hiába. Tele vagyok indulattal, ahogy a pároskát nézem, akik ott sütögetik a szalonnájukat a tűznél. De hogy ne örjöngjek, ne bántsam őket, sem szóval, sem pedig tettel, elindulok az erdőbe sétálni, levezetni a feszültségem. Találkozom egy robosztos medvével. Együtt megyünk vissza a tábortűzhöz, ahol a medve szétfarcangolja nusikát, majd utána a barnát is. Nem én, a medve. Amikor békés gyász van, arról nehéz beszélni. Szétfutó gondolatok, meghatározhatatlanok. Inkább egy állandó jelenlét. Képek rólunk, barnáról. Felvillannak. Néha a beszélgetések is vele, de az sem konkrétan. Ha verbálisan akarunk kommunikálni, meg kell formálnunk a szavakat, a mondatokat ahhoz, hogy megértessük magunkat. A gondolatok többnyire csak kuszán, képszerűen vannak a fejünkben, amire nehéz emlékezni. Kiveszem a szemetet. Tél érzem, már múlik az ősz. A természet nem úgy öregszik, ahogy mi Emberek, mi elveszítjük a színeinket. Fehér lesz a hajunk, fakó a bőrünk, fénytelen a szemünk. Az ősz sziporkázó színekkel kápráztat el, mielőtt elbúcsúzna. De a töpörödés hasonló. A levelekből, akár csak az emberi bőrből eltűnnek az életnedvek. Aztán lehulnak és szétfoszlanak, ahogy az emberek is elhulnak. És lassan elenyésznek. Másfelől a levelek is tovább élnek valamilyen módon, és az emberek sem tűnnek el a semmibe, legalábbis azt hiszem. Ági a szomszédban diót szed, a kicsikkel, mikor meglát, szalad a kerítéshez. Jobban vagy, Julia, sokat gondolok rád. Olyan gyönyörű példa volt nekem, ahogyan te szeretted Barnát, ahogy tisztelted és a te uradnak tekintetted, ahogyan lojális voltál. Öröm volt látni benneteket. De, Julia, tudod, mit gondolok? Menjetek vissza addig, amíg eldöntöttétek, hogy nyitott házasság legyen. Mert az nem volt valami jó ötlet. Mit reméltél tőle? Mit hittél? Mit vállaltál? Volt be, te már akkor vállaltad, hogy Barna elmehet. Már akkor lemondtál róla. Lehet. Indulok az én uramhoz a közeli kávézóba. Milyen lesz vajon a találkozás? Te természetesen elmeséltem neki balást. Nem azért, hogy féltékenyétek, hogy rég nem remélek ilyesmit, egyszerűen barátságból és összetartozásból, ami még mindig megvan, hiába költöztünk külön. Nem bírom még magamban tartani a fontos dolgaimat. És ti, hogy vagytok? kérdezem. Nem túl fényesen. Nusika gyászolja az elveszített családját, és rettenetes bűntudata van. Ez nem azt jelenti, hogy a férje mellé vágyik vissza, de a család szétesését végtelenül fájlalja. És a nagysrácai, úgy tudom, ők az apjuknál maradtak. Ők hogy vannak? Hát éppen ez a legfájdalmasabb Nusikának. Rosszul van a nagy lánya, a nagyfia, fia kutyához szenvednek mindketten is, és Gatika sincs jól. Hiányzik neki az apja meg a testvérei, és hát bevallom, mindezek nem tesznek jót a szerelmünknek. Felteszem a kedvenc számomat, és táncolok. Amikor elképzelem a nem létező szerelmet, bekúszik még mindig barna is, hiszen mennyire, de mennyire szerelmes voltam belé. Újra és újra minden táncnál, de előzömött. Hol van már az a szerelem? A meditációban sikerül megölelnem Nusikát. Mindketten sírunk, aztán Barnát is. Vele is együtt sírunk. Mindannyian vesztesek vagyunk, és mindannyian nyertesek is egyben. Megöleltem őket. Istenem! Istenem, hát mégis van haladás, sem parázsetetés, sem legurítás a szakadékba, sem marcangoló medve. Hm. Valahol cseng a telefonom, megyek a hang után. Megtalálom egy ruha a halmaz alatt. Mm, itt a hangulat szolgálat. Leárt, kérem, az előfizetése kéri a hosszabbítást. Hallom, jutka komolykodó hangját a vonal túlsó végén. Hát úgy ne kérném. Bármennyit megér nekem. Örömmel hallom, hogy elégedett cégünk szolgáltatásával. Felhívom szíves figyelmét, hogyha a napon belül nem utalja át, vagy postai úton nem fizeti be az árát, akkor a lejárt tartozás évé 13%-os kamattal folyamatosan növekszik. <gül> Azonnal szaladok a postára, már is csak még elintézek előbb egy fontos telefont. Hm. Hogy vagy, Julia? Jól. Képzeld, a meditációmban megöleltem őket. Ez komoly. Óriási haladás. Tudtam én, hogy nem kell feltétlenül hinni a legszembetűnőbb érzéseidnek. De Judit, lehetséges, hogy a haraggal csak magamat védem? Az a baj, hogy soha nem is fog kiderülni az igazság, és lehet, hogy tényleg igaza van azoknak a barátainknak, akik szerint ez a házasság még nem érett meg a válásra. Minden, amit átélek, csak szemfényvesztés, és soha nem derül ki az igazság, mert mire elmúlik belőlem ez a veszett védekezés, addigra teljesen elhidegülök Barnától. Én sem tudom, mi az igazság, csak figyelmeztetni akartalak, hogy ne higgyel mindent, amit érzel. Nem tetszik nekem, hogy ennyire idegenként kell bolyongolnom a saját lelkemben, mint egy eltévedt bolygó hollandia ködben. De hiszen épp ez benne az izgalmas, megfejteni, megismerni önmagunkat. Dolgozni próbálok, de elalszom az íróasztal mellett. Azonnal megjelenik barna, és azt állítja, csámcsogva eszem. Hogy mondhat ekkora hazugságot, kérdezem. Aztán részleteztem, hogy ő hogyan eszik. Végül ráparancsolok, hogy húzzon haza, és szórakoztassam nosikát. Feltételezem. Van valami fontos dolgok. Mondjuk megvitatni az erőszak áldozatainak ügyét, amiben ez a bölcsasszony bizonyára nagy segítségére tud lenni. Aztán a vécén találom magam valamit kusztustalom helyen, ahol nehezen megy a pisilés. Mellettem Donatella meg egy másik macska alszik a kakiban. Mérges vagyok, miért engedte be Barna? Jönnek bennek ezek a macskák a lakásban. A gyerekek simogatják őket, pedig tele vannak bacilussal. Hát ebben az alvásban nem volt sok köszönet. Jobban jártam volna, dolgozom rendületlenül. Rendületlenül? Inkább mondjuk úgy, hogy azokban a ritka pillanatokban, amikor nem a töprengés a fő tevékenységem. Valami nagy-nagy hiányérzetem van. Miért van az, hogy én jobban szenvedek, mint Barna, aki nem akarta ezt? aki ki lett lökve a fészkéből, a rendjéből, a megszokásából, a gyerekei mellől. Mi hiányzik nekem? Nem lehet, hogy a szeretete hiányzik? A, -a, a szereteti gyászolom, és nem elégszem meg a halvány utalásukkal, hogy ő nem nusikat választotta, hogy visszajönne. Nekem a szeretet hiányzik, és hogy ki mondja? Júlia, nagyon fáj az elvesztésed. Nagyon fáj, és örökre fájni fog. Ahogy nekem is, nagyon fáj. Dolgozni, dolgozni, dolgozni, nem hagyalni. Hol lehet az a pár ezelőtti levelem, amiben összefoglaltam a csoport foglalkozások eredményeit? Jobb lenne inkább nem kotorásni a közelmúltban, mert hamar barna leveleibe botlak, vagy ha nem az övébe, a sajátjaimbe, amiket róla írok. Na, itt van például egy, ahit Pécsi barátnőnek írtam. Majdnában az jutott eszembe, hogyha mindkettőnknek új párja lesz, gyakran fog eszünkbe jutni a mi együttélésünk, mint valami bezzeg dolog, ahogy az özvegyeknél. Mert a mi együttélésünk párját ritkítja. Csak elmúlt a szerelem. Mivel nehéz kapcsolatban élni óhatatlanul lesznek majd, mással, kisebb-nagyobb, esetleg óriási zöggenők. És akkor majd visszasérjük ezt. Hát látod, már a szétmenésen jár az agyam. Megtörtént. Szét vagyunk már be. És tévedtem. Nem vagyok bezzeg dolog. Barna egyszerűen kiradírozott a fejéből. Júlia? À, ki az a nő? Soha nem ismertem. Azt szemetek. Miért, mi történt? Mi ütött belém? A gyűrű. Barna tegnap gyűrűt viselt. Meghívott egy elegáns étterembe megünnepelni a születésnapomat. Megláttam az ujján, és megkérdeztem, mi az. Egy szimbólum, mondta. Majd másról kezdett beszélni. Aztán lelopta az ujjáról, hogy ne lássam. Hosszú percekig nem voltam jelen. Sem az ő hangját nem hallottam, sem a pénzérét, aki háromszor ismételte el a kérdését, mivel számomra valamilyen megmagyarázhatatlanoknál fogva mindennél fontosabb volt a finom abrosz mintáinak Igen, a prolékos vizsgálata. A gyűrű és a gyerekek. Most jöttek haza Barnától, híreket hoztak. Nem kérdeztem őket, csak módjával, hogy lássák, szerető anyjuk van, aki érdeklődik irántuk. Ők pedig alig beszéltek. Tudják, mi az ábra. De azért egysmás kiderült. Veszekedtünk sokat. És a papa mit szólt? Nem látta. Ő lent beszélgetett Nusikával. Aha. Barna beszélget Nusikával. Az ifjú Arával. Az újdonsült családban beszélgetnek, hogy ott tenné meg őket a fene. Miért? Júlia, szeretnéd, a veled beszélgetne? Ha itt lenne? Itt élne? A Frances szeretné. Na hát, akkor nem mindegy, hogy hol beszélget és kív. Fe... Nem, nem mindegy. Ne beszélgessen Nusikával, senkivel ne beszélgessen. Gunyaszon egy albérleti szobában is senyvedjen. Sirasson. Engem. Mi fáj ilyenkor? Hm, talán nincs is köze hozzá mindezeknek. Csak a múlt köszöngetít nekem, folyamatosan bólogatva, és csak rávetítem a jelen történéseire. Hogy Robi is mennyire elbánt velem? Vagy még régebben történt valami, még valamikor gyerekkoromban? Vagy nem is velem esett meg, hanem anyukámmal, amikor Apám megcsalta? Mikor olyan sokáig hittem a gyönyörű házasságukban, hiszen lehetett, és sokáig az volt, aztán egy szép napon megtudtam, hogy apámnak szeretője van, és megmondtam anyámnak, mert azt hittem, gyerekfeljel akkor teszek jót, ha feltárom előtte a titkot. Anyám szomorúsága? Apám haragja. Ez nem volt okos viselkedés. Ő is sokat tudott az apjáról, de eszébe sem volt bánatot okozni az anyának. Tehát én okoztam neki bánatot? Nem ő, aki megcsalta, hanem én, aki elmondta. Különben sem igaz az egész, mondta akkor az apám, csak plegyka, az emberek beszélnek össze-vissza. Egyenlőtlen helyzetben vagyunk. Barna jön ide a gyerekekhez. Hozak hatikát, mindegy múzeumban, tárlatvezetésre. És ide eszi a fene olykor nosigát is, csak megvárja őt valami odébb. Ez is milyen megalázó. Tudja, hogy a jelenléte fáj nekem. Sajnálkozva gondol rám. Kíméletből várokozik, párázalodébb. Szegény Júlia, gondolja, csak én vagyok kiszolgáltatva az ilyeneknek. A gyerekek miatt. Ők nem. Hiszen nekem nincs miért hozzájuk menni. Találkozom Balázssal. Rövid sétára indulunk. Púpos hegyre. A csodaszép kutyája boldogan rohangál a tágas fensékon. Mi nem vagyunk ilyen felszabadultak. Ott velünk az exeink is. Csak épp láthatatlanul. Találkoztunk megint Barnával. Több óránat beszélgettünk. Figyelj, mi a fenének váltok ti el? Ha órákat tudtok egymással beszélgetni, minek váltok? Jó, beszélgetni mindig is tudtunk, ez tényleg jól megy nekünk, de talán elkerült a figyelmedet, hogy van neki egy szerelme. Amúgy sem akarnám vele folytatni, de akarnám sem tudnám, hiszen ott van Nusika. Ha a szerelmével tudna beszélgetni, nem inném, hogy találkozgatna veled. Én sajnos hiába is kérem a feleségemet, hogy találkozzunk. beszéljék meg a dolgainkat, ő nem hajlandó. Szép napra ébredtem, mint tulajdonképpen mindig, kivéve a túl sok tenni való várt rám. Örömmel köszöntöm a hajnalt, élvezem a kávéillatát. Elmegyek vécére, és ezen a szép napon, miközben tűnődve csurgatom a pisit a vécécsészébe, egy mondat születik meg a fejembe mindenféle előrejelzés és kopogtatás nélkül. Barna, ez szemét! És megjelenik vele minden. A nyaralásunk a sokszoros hagyása. És hogy milyen borzalmas most, hogy most nusikával él. Na, ennek most már véget kell vetni. Nézzük a saját felelősségemet. Ki a fene találta ki ezt az egész nyitott házasság dolgot? Ki hitte, hogy ez a fejlődés lehetősége, hogy így megtanulunk nem birtokolni? Ki hitte, hogy ez megoldást jelenthet a házasságunkra is? És uh, kihagyta el végül Barnát? Talán ő lépett le a szeretőjével, itt hagyva a csapott papot. Hát két a felelős? Mi ez az igazságtalan a csarkodás? Mondogatom saját magamnak, de nem segít. Az ész mindig gyenge kis legény az érzelem izomkolosszusával szemben labdába sem rúghat. Esélye sincs. És akkor, hogy az ember lánya feloldja az ellentmondást, keresgélni kezd egy megfelelőt az érzelmi okok közt, hogy megteremtse a harmóniát. Én kutakodás közben azt találom, hogy még mikor Barna eljátszotta, hogy fontos vagyok számára, azért, hogy megmaradhasson ez a felállás. Feleség, család és szerető egy idő után már nála is, inkább csak racionális törekvés volt ez, mert az ábrángyaiban már kezdett megjelenni a nusikával való együttélés vágyképe, amit én is megéreztem. Inogni kezdett a talaj a lábam alatt, mert egyre másra jöttek az erre utaló jelzések. Verválisan azt igyekezett erősíteni, hogy biztonságban vagyok, de egyre kevésbé éreztem úgy magam. És most... Hogy én leléptem, és összeköltözött Nusikával, folyamatosan ezt a hazugságot látom, amiben engem tartott. Ezért haragszom. Ezt bírtam találni. Hogy igaz-e? Gőzöm sincs. Mert most átülök a másik székbe, és heves gesztikulációval kísérve onnan kezdek érvelni. Igen ám, de még ezekben a skizofrén időkben is kaptam szeretetet, és voltak fellángolások, szeretetteljes levélváltások, SMS-ek, telefonbeszélgetések, összebújások. Továbbá ismételten felhívom a magam figyelmét arra, immár sokat szor, de ezúttal nyomatékosan, hogyha nem haraggal fordulok felé azzal, hogy már nem szeretem, majd hogy válni akarok, hanem szeretettel, szerelemmel, szenvedéllyel, ő még visszahódítható lett volna. De ha ő szeretettel féltéssel, satöbbivel fordul felém, akkor én sem vadulok meg harcba magammal újra. Ha csak egyikünk is másképp fordul a másik felé, megmenthető lett volna a házasságunk. Vonom le az unalomig ismételgetett konklúziót. De ezzel az egyenlet még nincs levezetve. Ha megmenthető lett volna a házasságunk, akkor most barnával élnék. Boldog lennék. Elégedett. Ezt szeretném? kérdezem Júliát. Nem, most vagyok boldog, hogy így végződött, mert elszakadhattam tőle, és vágtathatok zabolátlan vadlóként a nagy világban, feleli Júlia. De ha meg most vagyok boldog, akkor mitől vagyok boldogtalan? ha csak a vállás fájdalma, azt értem. Az normális, egészséges, nem könnyű, de természetes. Na de a harag, düh, acsorkodás, ez mitől van? Ha ezer évig élnék, akkor se tudnám kiismerni saját magam, ami botrány, világra szóló képtelenség. Legyéntek bosszúsan és felállok a képzeletbeli székből. Hogy várhatnánk el, hogy megértsünk másokat, ha magunkon sem igazodunk el? Hogy merünk ítélkezni, sarkos véleményeket kinyilvánítani markánsan, öntudatosan, magabiztosan? Rejté, ahogy az autista gyerekek is, akikhez igyekszem. A különböző ingerekre jön a dagály. Az ingerek elhalványulásakor azonban visszavonul az ár. Ha nem érne semmi hatás, gyorsabban csendesedne a fájdalmam. Újra és újra Mártára gondolok. Neki könnyebb volt. Nem volt semmi, ami továbbra is összekötötte volna őket. Nem jöttek hírek, csak a töprengés. Hogy tehette, hogy tehette ezt velem? És igen, neki is ott volt, hogy most egy másik családban él. Csak úgy Átszállt egyik villamosról a másikra. Jaj, barna, pocsék, hogy amit mi átéltünk, egy rakás hamuvá válik. Amikor oda hozzám, gond nélkül beilleszkedtél a mi családunkba. A Mártával való hat éves együttélés után, most pedig gond nélkül beilleszkedsz a másikba. Elgyászoltad Mártát? Elgyászolsz engem? A családunkat. titokban leváltál, de csak akkor dobantottál, amikor már ott voltam én. Most is előkészítetted a kis leválásodat, te mocsak. egy kis fondorlatos tervecskédet. Te tiszta lapokkal játszó, fethetetlen, kis Simon Barna. Végül keresztül lett húzva a számításod. Előbb kellett elmenned. Velem ezt nem lehetett eljátszani. Szaladtál egyből nusikához most meg, persze ezersebből vérzik a kapcsolatotok. Nem. Barna nem hazudott. Ezt a cél tűzte ki magának. Hogy sem ott, sem itt. Nem mocsok, hanem rendes ember. Éppen csak az történt, hogy ő lett szerelmes, és nem én. Történhetett volna fordítva is. A jó ég tudja, mi az igazság. Hm. Szeptember elején ezt a baromságot írtam barnának. Nem hazudtam. Így éreztem. Egyetlen gondolattal sem tudom már fájdítani a szívem, hogy például bemutatod a családnak nusikát, vagy gyereketek lesz. Egyszerűen akármire gondolok rendben van. Most viszont nem tudom, találok-e egyetlen gondolatot barnával kapcsolatban, ami nem fájdítja a szívem. Anyu, megtanítsalak rizspapír a bambussal festeni? Jön oda hozzám Ábel, kezében egy tekercs papír, két ecset, tus. Igen, azt hiszem, ez semmiképpen sem maradhat ki az életemből. Ábel kiteríti a vékony papírt az asztalra, belemártja az ecsetet a tusba. Nézd, ezzel a mozdulattal kell, egy lendülettel. Ez a kínai írás alapja próbált te is? Próbálom... Húzom csendben, nagy figyelemmel a vonalakat. De anyu, ezek egyre rondábbak. Nem vagy fejlődőképes. Próbálom. Anyu, szerintem Donatella beteg. Nézd, állandóan csak unyazd. Ábel, te állandóan aggódsz. Igen, aggódom, mert már öreg. És mindig arra gondolok, hogy meg fog halni. Mint mindannyian, mondom nagy bölcsem, mert nem jut eszembe, hogy éppen ez a baja hogy a világ nem biztonságos. Például elválnak a szülők. Milyennek képzeltem el egy szép válást? Hát lássuk csak. Együtt sírunk, síratjuk a szerelmünket, az őszinte szeretetünket, a reményeinket, a hitünket, a vágyainkat. Örvendezünk az együtt töltött időnek, a sok szép eseménynek, az elért eredményeinknek. Átgondoljuk, mit tettünk jól, Mit rosszul? Megbocsátást kérünk és adunk. Végig gondoljuk, mit mulasztottunk. No csak, no csak. Mintha a haldoklásról beszélnék. Ugyanazokat kellene tenni? Életút mérleget készíteni? Átmenni mindenen? Együtt sírni és nevetni, veszekedni és összeölelkezni, hangosan vitatkozni, egymás szavába vágva mesélni az élményekről újra, hajba kapni és kibékülni, majd lassan elcsendesedni. És így megbékélve elengedni a másikat, ahogyan az eltávozó elengedi a szeretteit, a világot, mindent, minden jót kívánni egymásnak a nagy utazáshoz ami a haldokló számára a hitének megfelelő tovább lépés. Nekünk pedig, akiknek vele együtt meghal ugyan egy részünk, de mégis életben maradtunk. Nekünk a folytatás, az élet? Mesés. Elmehetnék meseirónak. Mindennek nem barna a legfőbb akadálya, hanem én magam. Még úgy jót kívánjak neki. Hiszen neki még tudnék is, de nekik... Már nem. És minthogy Barna már nem egy önálló entitás számomra, hanem valamiféle elnusikásodott, elkatikásodott lény. Így neki sem tudok. Mi segíthetne tehát nekem ebben? Ha nem költöztek volna össze, ha Barna önállóan élne, ha képesek lennénk megosztani a fájdalmunkat, ha ő is beszélne a küzdelmeiről. Egyáltalán, ha lennének küzdelmei, ha ugyanabban a cipőben járnánk. Hasonlókat élnénk át, csak a magunk módján. Ha egy érző, eleven, lüktető szívvel lenne kapcsolatom, nem egy hibernált élő halotttal. Sorban állok a közérben, telekocsival. Magam elé engedem azokat, akiknek csak a kosaruk alján kotyog valami. Mosolyognak rám, én is vissza. Az ismeretlen pénztáros nősz külön is van néhány kedves szava, mert megbecsülöm a munkáját, hogy velem foglalkozik, hogy egész nap ott ül, és, és megállás nélkül kérdezgeti. Szupersok kártyája van? Készpénzel vagy kártyával fizet? Öt gyűjti a pontokat? Mosolygok, mert szeretetet érzek felé, mint mindig, minden pénztáros felé. Né most is ezzel a békétlen és indulatokkal teli szívvel. Otthon kipakolom a szagytrukat, és mielőtt nekilátok a főzésnek, neki kezdek a meditációnak. Hmm. Jó kedvűen ülünk a tábor tűz körül. Ránézek Nusikára. És nem jön a szokásos pusztító érzés. A neve sem okoz bennem viszolygást, ahogy szokott. Kicsit provokálni akarom magam, a mélyére nézni a dolgoknak, ezért oda teremtem a medrét. Ő is leül, és széles vigyor a pofáján neki szalonnát csütni. Barna, Nusika és én elindulunk sétálni. Én középen megyek. Mindannyian felszabadultak vagyunk. A mozgásunk könnyed, szélesen gesztikulálva beszélgetünk, és nagyokat nevetünk. Ez jó, hiszen már van változás, és a harag sem folyamatos. Amióta találkozgatunk Barnával, és tudunk beszélgetni, Azóta a lassacskán csökken a dühöm. Jól megy az írás? <gül> Sikerül teljesen belemerülnem a munkába. Ha ezt befejezem, már csak egyetlen cikket kell megírnom, és azzal végre befejeződik a sorozat az autisták.hu portálon. Gyorsan összekapom magam, és szaladok a válók csoportjába. Kérem majd még egyetlen találkozót sem. Már mindenki ott van, amikor megérkezem, csak Károly hiányzik. Kipakoljuk a valókat, újjongunkat a saját kezűleg sütött sajtos masniain, és töltünk a teából. Befut Káru is, úgy robban közénk, mint egy rakéta. Kiderül a dühhajtja. Ledobja elegáns táskáját, leveszi a zakóját, és már mondja is. Gyerekek, nem bírom. Én ezt nem bírom. A feleségem megőrült. Mi a jó élet lehet a fejében, hogy akadályozza a gyerekek láthatását? Ésszel fel nem foghatom. Normális ember volt, normális házasságban éltünk, nem egy elmebeteget vettem feleségül. De amit most művel, az tökéletesen ellenkezik az értékrendünkkel, amiben közösen hittünk, de még a józan észsel is. Ez nem ő. Ezt el sem hiszem. Szörnyűködve csóváljuk a fejünket. Miért van az, hogy egy válláskor ilyen abnormális dolgokat művelnek az emberek? Szegény Károly, ez tényleg érthetetlen. Nagyon veled érzek. Ez tényleg szörnyű, mondja Emma. Ma piros-kék kombináció van rajta, egyszerűen zseniális. Hogy van erre energiája? Rejtély. Nálam más a helyzet, folytatja Szerintem én egy őrültbe szerettem bele, csak nem vettem észre, mert ott tartunk, hogy beköltöztette a nőjét a házba. Úristen, rémüldözik Erika, és mit csináltál? Egyelőre semmit. Nincs munkám, nincs pénzem. Ő nem akar válni, nem akar osztozkodni. Padhelyzet, de, de meg fogom oldani, mert ebbe bele lehet halni. Az én férjem rendes ember, mondja Erika. Kivéve, hogy teljesen magamra hagyott. Indiában meditál egy ássámban. Ül a sarkád, míg én meg itthon a két gyerekkel küzdködöm. Hát, azért ez jó kemény lehet neked is. Azóta egyedül vagy a kicsikkel? Pénz legalább küld? kérdezi Emma megrőkönyödve. Küld, de nem sokat, mert neki sincs elég, védi Erika a párját. Nem szólhatok egy rossz szót sem, mondja Kata, de azt kívánom bár lenne okom haragudni, mert ez így sokkal rosszabb. Még, még szégyenkezem is magam miatt, hiszen közösen döntöttünk a vállás mellett. Mi a fene közöm van ahhoz, hogy már van utódom, de ne, ne legyen, még ne. Szilvia átveszi a szót, és a felelősségről kezd beszélni. Megkérdezi, mit gondolunk a saját felelősségünkről. Szerintünk ki a hibás azért, hogy eddig jutottunk? Van-e egyáltalán felelős? Tudom, hogy én is felelős vagyok a házasságunkért és a vállásunkért, és szólalok meg elsőnek. Nekem ez már otthonos terep. Nem. Nem is. Száz százalékig felelős vagyok én is és száz százalékig ő is. De egyelőre ezt csak az eszemmel tudom. Érezni mást érzek. <gül> Állandóan szidom Barnát és a nőjét. Viszont van egy másik sík is. Van az elemző, boncolgató énem, aki, aki folyamatosan vizsgálja a, a, a saját szerepemet. Épp úgy, mint az övét. Szilvia lenyeli a sajtos masné utolsó falatját. Katta ez Igazán finomra sikeredett. Ha a férfi lennék, elvenélek feleségül nevet, majd Elikához fordul. És te? Mit gondolsz a felelősségedről? Csak is én tehetek mindenről. Ha a többet adtam volna, ha jobban tudom szeretni. Én odaadó jó feleség voltam, mondja Emma, és kipirul az arc az indulattól. Ennél jobbat álmodni sem álmodhat magának egy férfi. Ő meg visszaélt vele, kihasznált. De, de hibás vagyok, mert megalkulva és gyáva voltam, mert nem szóltam semmiért. Hidegen vagy forron, kéred. Igen, szívem? Rendben, hozom édesem. Öh. Mindjárt az elején ki kellett volna fejeznem az érzéseimet. Először is fel kellett volna ismerni őket. Felelős vagyok az érzéseimért, önmagamért, de sajnos én csak a családért éreztem felelősséget. A válásért semmiképpen nem érzem magam felelősnek, magyarázza Károly. Az, hogy a házasság hogyan működött meg, hogyan nem, az természetesen a kettünk ügye, vagy inkább ügyetlensége. De maga a vállás nem az én ötletem volt. Bőven van még ebben a kapcsolatban szufla. Ha nem jön a feleségem életébe a szerelem, szóba sem kerül a vállás. Nálunk egyértelmű helyzet, mondja Kata. Nem jöttünk ki egymással. Hosszú küszködés után beláttuk. És döntöttünk. Tészta ügy. Nem is kell a felelősséget bonzolgatni. Ha csak azért nem, hogy ne kövessem el ugyanazokat a hibákat egy újabb kapcsolatban. A tanulságok levonása mindenképp szükséges. A találkozó végén körbeállunk, és mindenki megmaszírozza az előtte állót. A szomorú hátak, amelyekben annyi fájnalom gyűlt össze az elmúlt hónapokban, hálásan fogadják az emberi érintést. Nem bírok semmi mással foglalkozni, csak a naplómmal és a múltunk kutatásával. Rendet teszek. Ha kész leszek vele, vajon rend lesz a fejemben is. Leveleket nézek át, sok évre visszamenőleg. Elolvasom mindet, ami hozzánk kapcsolódik, és előkerülnek belőlük elfelejtett mondatok, érzések. Teljesen a közös életünk történetébe merülök. Nem ezt terveztem már de el nincs választásom. Folytatom a több napja elkezdett munkát. Mellettem a fotelben a beszedett rengeteg tiszta ruha halomban, nincs elpakolva. A krumpli főzelékhez megpucoltam a krumplit, de azóta is ott várakozik rám a konyában. Arra gondolni sem merek, hogy milyen sürgős, elintézetlen ügyek várnak rám. Azt látom a naptáromból, hogy ma legalább nem kell előadást vagy csoportfoglalkozást tartanom, tehát a legrosszabb biztos nem történik, meg nem várnak rám az emberek hiába valahol. Olvasom a régi leveleket. Felfedezem a komoly erőfeszítéseket a gyengétség visszahozására. Látom, mekkora jó szándékkal és szeretettel igyekezett Barna jól csinálni ezt a külső kapcsolatot. És hogy felé lett, köztünk a szeretet, elindultak a pozitív energiák. Hogy szeretett engem. Találtam írásokat, amik az én szeretetemet tanúsítják, az életre szóló elköteleződésemet Barna mellett. Semmiféle szabadságvágy nem bukkan fel bennük, csak a vele való békés megöregedés vágya. Ahogy élem a mindenféle érzelmeket, a szerint érzek közeledést vagy távolodást barna felé. <tosz> Gyakran érzem, hogy szeretném neki elpanaszolni a bánatomat. Hogy egy-egy új felfedezésemet, egy-egy régi levelet szívesen megosztanék vele. Hogy elsírnem neki, milyen iszonyúan szomorú vagyok. Sírok. Ha most ő bekapna és szeretne, az, az talán jó lenne. De az nem, ha ott hagyna papot és visszajönne. Késő. Elrontottuk. Elszúrtuk. De nagyon. Vagy nem rontottuk el. Az is lehet, hogy ez az én igazi utam. Újabb levélbe botlok. Úgy írom le a szeretet kedves nevét, hogy tudom, te viszajogsz. Elönt a düh, és azt gondolom, semmit, semmit nem mondok, semmit nem mutatok meg magamból. Jól látja, a puszta névtől testi tüneteim vannak. Ezt csinálja a kitörni nem tudó feszültség, az indulat, a viszolygás, a taszítás. Milyen mondat ez? Úgy írom le a szeretet kedves nevét, a szeretett kedves nevét. Ez a mondat megmutatja, hogy a külső szerelem egy teljesen abszurd, irreális, szürreális elképzelés volt. Hogy, hogy a szeretett személy. Nekem kellene a szeretett személynek lenni. Én vagyok a felesége. Majd két évtizede hűséges társa. Hogy jön ide egy másik szeretett személy, egy velem egyenrangú, nem, nem is egyenrangú, Bizonyos értelemben sokkal-sokkal több nálam. Ha mást szeretett, miért maradt velem? Miért nem ment a szeretethez? Miért hagyott engem skizofrénné válni? Semmi nem igazodtam ki. Mert nyakatekert módon úgy csináld, mintha engem akarna, de közben meg a másikat akarta. De nagyon. Felállok a gép mellől, hogy Összehajtogassam a ruhákat, amire Donatella azonnal rátelepszik. Ez akkor is így volt, amikor Barna még velünk kelt. Az soha nem ment oda a macskánk. Engem szeretett jobban. B Bizonyára nem önzetlenül. Életetem. Hajtogatás után letolancolom Donatellát a gépről. Nem hiszek a szememnek. A képernyő minden kilencven fokban elfordult. Próbálom helyrehozni, de reménytelen. Oldalra fordítom a gépet, és tovább olvasom a leveleimet. Dorka belép a szobámba. Épp csak elköszönni. Indul a lovardába. Te meg mit csinálsz? Néz nyitott szemmel az oldalon dekoló gépre. Anyu, ez már nagyon rossz jel. Attól tartok értesítenem kell a mentőket. Informatikus kell, a mentősök nem értenek a géphez. Donatella elrontotta. Rábízom, ahogy gondolod, én itt sem vagyok. Hogy fogom így tovább érni a naplómat? Megőrülök, ha nem írhatok. Lemegyek a konyába, jobb híján megfőzöm az ebédet. Úgyis mindjárt hazairábel, és reklamál, a nincs főttétel. Mire elkészülök? A gépem magától megjavul. Vagy Donatellától, á nem tudom. Mindegy a lényeg, hogy írhatok. Lehet, hogy új szakaszba jutott a gyászom. Talán tényleg csökkent a haragom. És ez tudott helyet adni az igazi gyásznak. De most a szomorúság került előtérbe. Sírok is, ami nem volt jellemző az előző időszakra. Teszek-veszek a lakásban. Próbálom megfékezni a romlást és bomlást, ami elindult az otthonunkban. Szánalmas igyekezet. Úgy, ahogy felszínen tartom magunkat, de egyre mélyebb a kosz. Pedig rendet teszek napi nap, takarítok is, felmosok, de mélységében rendben tartani ekkora házat, ráadásul a sok egyéb mellett lehetetlenség. Ellátom a macskákat is naponta, a gyerekekkel együtt. A gondoskodó nem teszi a dolgát, méghozzá szeretettel, nem lélektelenül. Ma, amikor dorka uzsonnáját készítettem, hogy már kilenc éve, mióta iskolába jár, azon töprengtem, hogy vajon nem azért ragaszkodom ehhez a feladathoz, mert egyébként már olyan kevés a lehetőségem, hogy kifejeznem a szeretetemet. Igazi kamasz? Elvonuló, bezárkózó. Így legalább titokba belerejthetem a szendvicsébe az aznapi adag szeretetemet. Sírdogálok romeltakarítás közben. nem, hogy ez egy új szakasz. Tovább lépés, nem visszaesés. Most iratom el végre a házasságunkat, a szerelmünket, a reményeinket. És barnát is. Igen. Takarítom a fürdőszobát, amikor a lejátszóból felhangzik a kedvenc számom. Kijövök a fürdőből, és megállok a galéria lépcsőjénél. Hagyom, hogy hasson rám a zene. Vajon most mit hoz? Neki a falépcsőnek, még a fejemet is neki feszítem. Ömlenek a könnyeim. A barna szerelem jön, amikor összebújva táncoltunk, és még boldog voltam. Már nem zavarom el ezt az érzést. Hagyom, hadárosszon el a fájdalom. Összekotrom magam. Egy jó kis kocsmában találkozom Balással, élőzene, kellemes a hangulat. Nézem Balást, a férfias megjelenését, a szája szép ívét. hallgatom a szavait. Nem tudom eldönteni ez a kapcsolat, mitől nem halad egy tapottat sem. Noha rendszeresen találkozunk, még ha ritkán is. Vajon én vagyok az oka, ennyire nem vagyok túl a vállásomon, vagy ő nem vonzódik hozzám eléggé? Vagy vonzódik, csak ő is válik és boldogtalan. Mint ha a gondolataimra válaszolna, azt mondja. Tudod, ha előbb kezdünk egy kapcsolatba, mielőtt elgyászolnánk a régét, ingóványos talajra építünk házat, és összeomlik az egész. Megtanultam már az életem során, hogy semmi értelme. Az első válasom után belekapaszkodtam egy új szerelembe, sőt, erőltettem, szerelmes akartam lenni. Elbódítani magam, elfeledni a válasz fájdalmát, de hiába Édeig óráig működik, aztán összeomlik, és akkor ott találod magad egy kettős gyászszal. Nem menekülhetsz. Persze vannak az elfolytás mesterei, akik tökéletesen képesek elhazudni maguk elől minden fájdalmat, eltemetni mélyen magukban minden érzést, de ők meg azzal lakolnak, hogy nem képesek többé a mély érzelmekre. Képtelenek. Igazán kötődni. úgy maga az élet is szürkébb lesz. Ha állandóan egy belső védekezés állapotában vagy, elvész a spontaneitás, a vállalkozókedv, a játékosság, azt gondolom, aki nem képes átélni a fájdalmat, nem tud feloldódni az örömben sem, mivel gyáva vállalni a szenvedélyes életet. Nincs menekvés, Júlia. Ezt végig kell szenvednünk. Futkosás. Ábel otthon felejtette a reggel gondosan kimosott dunsztos üveget, amelyből ma lámpást készítenek. Kis töprengést követően utána vészem a suliba. A posta épp ellenkező irányban van, vagy négy villamos megállónyira. El kell mennem oda is egy ajánlott levélért. A földhivatal határozata, amiben közli, hogy bejegyezte a lakást. Hazafelé bevásárolok. Otthon. Belekukkantok az éméjeimbe. A bank azt írja, hogy amíg beszereztem a térképvázlatot, lejárt három másik papír. Kérnek újat. Olyan ez, mint valami macskaegérjáték, amiben sajnos én vagyok a szerencsétlen egér. Megfőzöm a paprikás krumplit, és leragyog a fotelba. Csöng a telefon. Ábel keres. Zó, gazess, ugye reértem a sulihoz, mondja. Mert hogy a gyerekeim megszokták, hogy esernyőnek használnak. Hát, én érdegélek, Kívül. De van a fejemben is egy külön metropolisz, metrovonalakú hálózatával repülőterekkel, forgalmi dugókkal, és vagy húszmillió lakossal. Nézd, hogy fekszik ott Donatella, mutat a macskánkra Ábel, amint hazaérünk. Egész biztos, hogy beteg. Már engem is meghíjítesz, már én is aggódom. Megmérem a lázát. Belenyomom a kókadozó macskánk fenekébe a lázmérőt. Ez nincs ényére. De én vagyok az erősebb. Szerintem székrekedése van. A lázmérő, amellett, hogy megmutatta, hogy nincs lázom, megüzente a béltartalomnak is, hogy kívül tágasabb. Tényleg nem kakélt, ma sem, tegnap sem. Csak a pisit kellett az alomból kitakarítani. Figyelj, Ábel, nincsenek a macskának semmi baja, nincs láza, én nem látok rajta semmit. Ne aggodalmaskodj már annyit, csak mert nem fiatal. Vannak macskák, akik matuzsáll-e meg. Most akkor az elkövetkezendő éveket aggodalomban töltöd? Ha vannak elkövetkezendő évek egyáltalán, tűnnyögés felmegy a szobájába. Azt mondja Tété hogy narcisztikus sérülésem van, mert Barna beleszeretett egy másik nőbe. Ebben egyetértünk. Megkilátok összegyűjteni Judit leveleit, amikben megpróbál lelket önteni belém, és dicsérengem engem különböző okok miatt. A mappának ezt a címet adom. Judit féle lélekerősítő. Olvasgatom. Hát, ha meggyógyítanak a mondatok. Aztán neki nekilátok, és egy listát készítek az elért eredményeimről. Nem az iskolákat számolom össze, azok nem érdekelnek, hanem az alkotásaimat, és a csodálatos kapcsolataimat. Miért van erre szükségem? Soha nem volt. Soha az életben. A, a felsoroltak mellett annyira kiáltó az ellentét, nusikával szemben, hogy nevetséges minden további törekvésem az ő lefokozására, és saját magam felemelésére. nem de szánalmas vagyok. Hát hova toljam még szét a távolságot, hogy visszanyerjem az önbecsülésemet? Elképzelem, hogy Barna egy bombázó nőért hagyott el. Ő maga. Nem én küldtem el. A nő káprázatosan gyönyörű. A kisugárzással látszik az arcán, a kecses mozdulataiban. Sziporkázóan okos. Mondjuk egy bíró nő. Aki mellette rimbóz, hasonlóan verseket ér, fest, táncol, síjjel, görkorcsoljával jár a bíróságra, odaadó szenvedélyes szerető, rajong barnáért. Hát igen, mindig van még lejjebb. Hol lenne az önbecsülésem egy ilyen helyzetben? Szedegedhetném a porban roskadva szilánkokra tör darabjait. Mindig is heves izgalommal kutattam az emberi lélek titkait, Úgyhogy most nagy érdeklődéssel bámulok erre az egész válási folyamatra, a lelkem felbolydulására, a titokra, hogy vajon ki is vagyok én. Micsoda lehetőség ez az önismeretre, uram vagy Tulajdonképpen egészen kedvemre való. De nem lehetne valamilyen engedményt kapni? Még kevesebb szenvedés, ám hatalmas belső fejlődés. Hmm. A meditációmban ezúttal sem történik semmiféle atrocitás. Az égvilágon semmi. Nuzsika velem szemben ül a tábortűznél, tömi a fejét, tele a két pofazacskója étellel. Barna mellette. Semmiféle késztetés nem érzek, hogy báncsom őket. Megpróbálom magam mellé ültetni Barnát, megvizsgálni, hogy vele kapcsolatban mit érzek. Mintha rugó lenne köztük. Visszapattan egyből Nusika mellé. Ezen eltöprengek. Ennyi év után még nyugodtan érezhetném hozzám tartozónak. Na nem, mindig Nusikával jelenik meg a képzeletemben. Hajnali ébredésemkor velem marad valami távoli, vágy, amiben barna volt a főszereplő, bár alig-alig megfoghatóan, csak, csak átsuhant. Mindegy, sejtelmes látomás, majd tovább elveszett, feloldódott a semmiben. Szentvics közben szembesültem darra fakadó jókedvemmel, bár csak kapnék még egy kis lélegzetvételnyi időt, bár ne rohannának megesküdni, gyerekeket gyártani, bár ne kezdenének bele egy építkezésbe, és bár ne derülnek hinnusikáról, hogy nem is butaliba. Tűnödöm a hajnali élményen. Lehetséges, hogy a gyógyulásommal egy időben visszakapja Barna is a méltó helyét, ami húsz éven át megillette őt, ami kiállta minden mindennapok próbáját, a szürke hétköznapokét, a rossz kedvőekét, a stresszesekét, épp úgy, mint a felhőtlenekét. És ha majd itt tartok, megszabadulok a gyász és a harag lehúzó békjóétól, lehet, hogy nem is a megbékélés jön, nem kaputnyitok majd egy új élet felé, hanem akkor jön majd a hiány, mert akkor válok képessé arra, hogy érezzem. Akkor jön majd az igazi gyötrelem, a döbbenet, hogy jóvá tehetetlenül elrontottam valamit. Nem tudom. Várok. Kiogrok a pégségbe kenyérért. Amikor beszállok az autóba, áradó jó kedvet érzek. Még kurjantok is egyet. Új szokásom szerint. Elindítom a motort, ezzel automatikusan bekapcsol a rádió is. Meglepetésemre épp a kedvenc számom szól. Még egyszer elkurjantom magam. De ez igen, megduplázzák a jó kedvemet. Köszönöm. Nagyszerű. Csak így tovább. A következő percben már sírok. A zene barnát hozza. A szerelmünket. Nem. Még véletlenül sem Balást. Ki az a Balázs? Nem. Barna jön a szép dalamok hátán. És vele egy időben a könnyeim is a szememből. Istenem, mit hoz még ez a gyász? Most majd beleszeretek, és vinnyogva fogok sírni a párnámba, hogy miért üldöztem el. Egyelőre azonban még nem tartok itt. Gyengid érzelmek róma ide vagy oda, nem szeretném, ha visszaköltözne. Vagy ha együtt élnénk. Persze valahányszor erre gondolok, mindig a régi életünk képen jelenik meg előttem, amire nem vágyom. Az alkotó munkába kevert családi életünk, a gyöngétség nélküli barátságunk. De ez így elég merebb gondolkodás. Ha újra kezdeném, biztosan egész más alapokról indulnánk. Én már is más vagyok, pedig még csak a közepén tartok a gyászomnak, de... Már is megváltoztatott, növekedtem általa. Hát Borna, nem tudom. Azt hiszem ő nem. Vagy nem eléggé. Bár jár pszichológushoz. Biztosan ő is változott. Egy új házba költöznénk. Földszintesbe. Egy rakáson lennénk. Esténként közösen főznénk, vacsoráznánk. Becsovorná a villanykörtét megmaszírozna ahogy el, de aztán félbehagyta. Mások vajon milyennek látják barnát és nusikát? Mikor mi összejöttünk, heves vágy élt bennünk, hogy a szerelmünket mások is lássák, hogy higgyenek bennünk a mi mély érzéseinkben, hogy drukkoljanak nekünk. Szerettünk volna előreugrani a jövőbe, amikor, amikor már a sok éves együttéléssel bizonyítottuk. Na, ugye, mi tudtuk? Mi megmondtuk, most ők vágynak a világ támogatására. Nehezebb dolgok van, hiszen egyetlen ember se tud felhőtlenül együtt törülni velük, akik ismertek engem, akik ismerték a házasságunkat. Mindenkiben benne bujkál a szomorúság, vagy akár a kétkedés is. Vajon sikerülhet -e egyáltalán a nyomába érni egy ilyen megbízható kapcsolatnak? Latin zene szól a rádióban. Vidában táncra perdülök. Amikor épp nem zaklat fel semmi, olyan ez a jókedv szomorúság dolog, mint az állomáskereső gomb az autórádión. Nyomogatom, és mindig más jön. Lassú meditatív zene, reklám, hírek, rock, jazz, és így tovább. Rajtam is megnyomódik egy gomb, és hopp, jókedvű vagyok. Aztán megnyomódik megint, és hirtelen elszorul a szívem. Vagy sírok? Megint jön a gomb? Jókedv! Nem színezi át a vállás az alapvető jókedvemet egy állandó mélabóvá és fordítva. Az alapvető jókedvem sem változik át szomorúságá. Ha sírok, akkor sírok. Ha nevetek, akkor nevetek. Viszont amikor sírok, tudom, hogy ez nem végleges állapot. Nem úgy, mint amikor a kisboba elveszíti szem elől az anyját, és azt hiszi kész, vége, elveszett a táplálékforrása. Mi lesz most már ő vele? Én nem veszítem el a táplálékforrásomat, az energiát, akkor sem, ha sírok. Így megy ez valahogy? És persze csak akkora érvényes, amikor épp visszakúztam, másztam az eredeti egyensúlyi helyzetben, miután kizökkentett valami. Amikor viszont kizökkenek nincs választásom. El kell viselni a moslékot a fejemben, és hordani nagy büszkén, mint egy elnehezült halloween tököt a nyakamon. Hív, Judit! Ezúttal nem viccelődik. Hogy vagy? Változóan sokszor teljesen jól, sokszor teljesen rosszul. Felfoghatatlan, hogy barnának nem fáj a vállásunk. Az az ő baja. Hidd el, hosszú távon te jársz jól. Aki bátran vállalja a fájdalmat, az szeretné is bátor, és mer kockáztatni. Tudom én, de hát ez nem döntés kérdése. Én nem bátran vállalom, hanem nincs más választásom. Fáj, és kész. A haragomat meg végképp nem én akarom, de még mindig itt van. Persze, ez is a folyamat része, tudom. Hát igen, ez a harag már elmúlhatna, mert nagyon kínos téged. Azon töröm a fejem, mi lenne, ha elvonulnék, a nyitni kék műhelybe két napra, elvégezni egy megbocsátás gyakorlatot. Jó ötlet? Meg tudod tenni? Tudod, rettegek tőle. Nem, nem, nem, nem, nem merem. De hát, ha megszabadítanám a redék haragomtól. Úgy értem, a gyerekeket otthon tudod hagyni? Ja, igen, talán, kivételesen megválaszolom a legfontosabb leveleimet. Nem szeretem megvárakoztatni a szülőket, akiknek nagyon fontos, hogy választ kapjanak a kérdéseikre. Nem kés felelősség ez a szakértősködés ezen a portálon. Csóhajtok fel, mikor végre befejezem, és indulhatok vásárolni postára meg bankba. Míg sorban állok a bankban, azon tépelődöm, hogy kellene egy újabb interjú kötet. Az autista gyerekekkel foglalkozó szakemberek véleménye mellett hasznos lenne egy szülőkkel készített beszélgetéseket tartalmazó kötet is. Igen, ez az. Neki is látok, amint lesz egy kis időm. A szülők óriási tapasztalattal rendelkeznek, de minden család másképpen birkózik meg a különleges odafigyelést igénylő feladattal. Így egy ilyen könyvvel egymást is segíthetik. Hazafelé is ezen jár az eszem a kocsiban. Egy bújult is régi dal Majd teljes erőmből beletaposok a fékbe. Úristen, elütöttem egy embert! Öltök fel torkom szakadtából. A kocsi előtt a földön egy motoros postás fekszik. A motorja összetörve a járdáig csúszott. Ugrok ki, hajolok le a földön fekvő emberhez, akinek az arca eltorzult a fájdalomtól. Ne aggódjon, semmi bajom, csak nagyon megütöttem a lábam, de nem hiszem, hogy eltört, inkább csak zúzódás, és az oldalam is fáj, de nem veszélyes. Jaj, ne haragudjon, ne haragudjon, ne, ne, ne haragudjon. Én? Maga ne haragudjon, amiért magába ajtottam. Hogy mi? De hiszen én mentem magába. Nem adtam meg az elsőbséget. Maga jött jobbról, elbambultam, bocsánat. Hú, a mentők hamar kijönnek, Elviszik a postást, de a közlekedés rendészetre még egy órát kell várnom. Üldögélek az autóban és próbálom megnyugtatni magam. Nem történt végül is nagyobb baj, csak kisebb sérülésekről van szó. Meg fog gyógyulni a postás hamar. Lehet, hogy bent se tartják a kórházban. Nyugi! Júlia! Nyugi! Mikor végre megnyugszom magamat, kezdem sajnálni. Mennyi csapás ér mostanában? Milyen nehéz az életem. Délután hírt kapok az előtött férfiról. Tényleg engedték a kórházból, miután megvizsgálták és ellátták a kisebb zúzódásait. Viszont legalább egy hétig beteg állományban lesz.